Глава 5, 11, 10, 2000. Не знаю, де я був, але це не сон. Знаєш, що я прочитав нині? Пішла справжнісінька чорнуха. Вони гадають, що я вже дозрів. Читав демонологію, культи гулів, прарелігії, шамбли, таму. В основному опис догм різних віровчень. Практично все 100% лажа. Але вже проглядається спільна риса. Вони всі згадують про найдревніші культи. Всі сходяться на одному. Прадавні цивілізації поклонялись якимось диким богам, що прийшли із зірок, імена яких прокляті та забуті, і тому, хто вимовляє їх, вони спопиляють уста і покривають гнійними виразками рота. Культи їхні були кривавими і страшними, і всі як один бояться написати, що ж то були за релігії. А я щойно прочитав книжку, яку бачило чоловік 500, не більше. З тих, що бачили, читала лише третина. Все зовсім не так, як ми думаємо. Запам'ятайте, боги сивої давнини, великі древні. Напевне, я більше лягати спати не буду. Кінець п'ятої глави.